Gaijon guztiei, gonekin ero-bero irratizajoan etzaudete. Eh? Gaijon gitarriak. Hola, hola. Mm Honekin -hmm. ero-bero irratizajoa, Hendaiatik antzeta irratitik ekoizten dugun irratizajoa, beste frekuentzetan ere entzun ahal dena. Mm -hmm. Eta astero ordutxo bat, ez da? Entzun dugu hemengo eduki politauekin. Jo. Mm -hmm. <risa> <risa> <risa> <Duhu. risa> <risa> Feminismaren inguru dara biltzaten gauza txiki eta undia kontatzen dizkizuegu hemen eta gaurkoan ba, gai oso interesgarria dakarkizuegu bai, ala da, inera. Gona itztirinkoak. <gülüyor> Zergatik guzaberria hasi edeko. Bai. Ba, gaurkoan daukagu, aspaldian beratztik ibligaren mutil bat. Jokin etorriko da, urbilduko da gurera. Eta, ba, berarekin hitze ingo dugu, e, maskulinitateaz, maskulinitate taldez, maskulinitate berriez. Bueno, terminoerren inguruan... Horren biraka ibiliko gara, ba azkenaldian jokin agian batek baina gehiago kirakurriko zenuten edo bai pikara magazines edo topatu.info, nargian ere azaldu izan da bere, lana, bere lanaren berri ematen, zen horren inguruan egindu lana eta ba gure hor bildu dugu, ba, pixkat, bertatik at edo bai izan ditzaken edo atera ditzak egon ideia desberdinak lantzeko berarekin. Hori programaren lehenengo zatian izango da eta bigarren zatian, bueno, ba, ba, pixkat ere sarean e, topatu dugun artikulo batzuen inguruan eta medio guztietan oi hartzun ondia izaten ari duen emakume feministatalde baten inguruan jardungo gara Fimen Fimen Fimen gora bera, polemika bai, ez, uhum. pixka bat, e? Eh? Iar dungo beha, nahi badu jendea ere zerbaita epatu edo komentatu honen inguruan, badakizute? Ba, edo, korreo elektronikora idatzi, <laughs> gonekin nabildua, gmail.comera, edo eta zuzenean gurekin sartu nahi izan ezkero, zuzenean entzuten ari gaitu zunuei. Ba, 0-0, ez, bueno, egoaletik editu ezkero, 0 bederatzi, ogei? Okay. Boste e, dut dela? Iruzai zei boste. ere idatzi. Eta punto. Obetu izango da ez. <risa> bueno, txatean eleba gau de. Negozute zuzenean hor. Facebook Facebookare bau kagula gonekin. E, agian, e, saio honetan gine, ba ginen toki desberdinetan entzuten gaituz dela, eta gaur igual merezidu muixo handi bat bidaltzea eta irrati libreko lagunei, ba hogeita bat urte ondoren beraien itxiera iragarri dutelako gaur. Mm. Bai, albiste tristea eta, bueno, hemendi gure Muxu besarkadari potoloena eta ba eskerrak ematea ba egin duten lan guztiarengatik. Noski. Bai. Eta gen utziko dira beste agur bat bidaltzen ere bai Noski. askegunean hor ba egun hauetan zehar egon diren batez bat ere 8 gazte uziperatuei baina baitere, ere ba beraien inguruan bildu diren familia Lagun eta ba pertsona guztiak herriarresi horri ekarpena egiten eta ba espero dezagun saia izatea bereiak eramatea mere bai muxu bat hemendik denei Blokeatu da. Berri berriz ere., zere. Bé, no? Beste, kanta bat jarriko dut. Bai. Baina. Bueno. Gostategi horrela. Gari <risa> <risa> horre, kandela. Aire, aire. Bé. Yep. Eh, Bé, bueno, bitartean, ba, agian kontatu dezakegu... Horrela, me estoy sacando la manga. <risa> es desango du garrimen estu dianegungo de la beste norbaet, ya que masculinismo dugun gizon bat badago, beharroa da gero karrezketa entzunda aportazieren bategin nahi duena edo kusiko dugu. Bai, bai, bai, nahi badu badak izote. beste la telefonora beharroa da, beharroa bai. bueno, da ainondo esan dizuen telefono enbaki horretara deitu nahi beharroa da, beharroa da da, beharroa da, beharroa da, beharroa da, Probatu batean, eta ez baduzu ulertzen lertzen direlako, bestera ditu, gugara, bestean, ez frantxeses ari diren horretan. Hello! Un, deux, s'il vous plaît, montré baxer ikibu zabe danse. Un, deux, s'il vous plaît, montré baxer ikibu zabe danse. Jogu para la, jogu koku para kaa, buko bui, tutu legal pra comenzar. Jogu para la, jogu para kaa. Um conclu tudo bem lá para começar o seu Renato professor já vai chegar para explicar e os defes seu Renato logos corrigirá o seu Renato professor já vai chegar para explicar e os de efeitos seu Renato logos corrigirá Apreme la lezzon, danse le baion, alonzi danzon, aque c'est bon. Apreme la lezzon, danse le baion, alonzi danzon, aque c'est bon. 1, 2, s'il montre ma xerri que vous savez dancer. 1, 2, s'il vous plait, montre ma xerri que vous savez dancer. O seu Renato logo nos corrigirá O seu Renato, o professor, já vai chegar pra lhe explicar E os defeitos, o seu Renato logo nos corrigirá Aprende la leçon, dança a la baiom Rala-nos e dançom, aquece bom la leçon, dança a la baiom Rala-nos e dançom, aquece bom 1, 2, 5, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Montre-me você vai Mantra maixen ikitu zate da ze. A, B, C, B, B. Mantra maixen ikitu zate da Bueno, ba, esan dugun moduan eh, telefonoren bestaldean eh, jokin daukagu, gurekin. Kaixo, atxaleon, <laughs> ondo eta De xente, de xente. Hai, <laughs> hai, Bueno, ba, lehenne kontatu dugu pixkat gaur, maskulinitateaz, maskulinitate berriak termino horretaz, eta beste kontutxo batzu eta zarituko garela zurekin. E, bueno, ez dugun esan dazuk e, soziologoa eta herri muggemenduetako kidea zarela. eta bueno, jakin nahi genuen pixka bat e, asteko eta nola etortzen hortzen zazuun... Ba, honen inguruan edo, bueno, ikerlan bat hor txe badabila badakigu eta nola datorkizu zuri ba, egiteko asmoa eta aukera? Bale, ba, bueno, prinzipioz e, bonik egin dut, ikerketa bat edo ikerlan bat e, maskulinitatearen inguruan sortzen ari diren e, diskursoen inguruan eta buru bat e, aktertu dut talde batetik bai maia akademikoan edo Unibertsitatean personari diren diskurtuak hilekapur bat eh gainerik aztertu ditu ta e, ba bueno, e, zentratu yen analisisian eta eh analisi bezala ikertu duena apur ba, bat eh Euskal Ego Euskalerrian hobeto sendaean eh e, gizon taldeak edo maskulinitate taldeak edo ditu izan diren e, talde batzuk egin dituzten manifestu eta eta bueno iratzi batzuen e, irtasuna soletatik abiatuta, bapur bat denolabaitse diskurso garatzen ari direna azkenengoaan horren inguruan. Honen interesa dator gehien bat, e, bueno, e, ez dakit e, e, kanpoan bizi sanitzenen temporada bat, e, Barcelona'n hiru bat urtez eta bertan ba maskulinitate talde bat edo gizon talde baten eh aritu nitzen, ez? Eh hombres contra el sexismo y el patriarcado de tenemos taldeari garajo. Eta E, bueno, e, apur bat, e, handik, hando epealdia maituta eta una voltatu nintzenean, ba, e, apur bat justo momentu horietan e, hemen nolabait loratzen edo ba, desientez zabaltzen ari zen e, gizon taldeen kontu hori, e, gizonduz programa eusko jarraitzazen ari bai martxan jartzen ari zen momentu hori eta, bueno, e, historia guzti hori zagoen e, apur bat gorakadan esan dezakegu edo, bueno, bum txiki batean. Eh beti ere, dena oso termino relatibotan. Eh. Eta, bueno, e, ikusi nuenagatik nagatik, e, sentitu nuen nola bai, e, nik bizitzan dakoa nire gizon, bueno, parte hartu nuen gizon taldeontan, eta, eta ikusten ari nintzenak, ba, bueno, bat euskatela punto batzuk haman komunean, eta beste punto batzuk oso oso divergenteak, edo, bueno, oso oso ezberrinak, bai, sentitzen nintzela identifikatuak ontu batzuekin, eta baina beste batzuekin bat ere, Eta zentzu horretan, ba, bueno, interesa azizitainan sortzen. Eta duela, haurten pasan urtean, e, e, ba, burutu nuen, egin nuen zer alejoan e, ikerketa feministen mazterra. Eta hor, ba, ba, bueno, lan batekin bertzen, eda maztera maierako lan batekin bertzen, eta, eta hor. Bueno, pentsatu nuen e, alde eta horretik ere ikertzen ari ninten, gaiaren iguran irakurtzen eta bai, eta pentsatu nuen hori boro biltea, bueno, esin abate egiten. Mazter horretan. Sexilioa eta gero orduan, izin zara ona, eta <risa> <risa> batzen hemen eminen realitate bat, ez? Baitsik gora, bera. Bai, bai, bai. Bueno. bai. egia da, kuriosoa da, ehan, ezan e, gono nuke Euskal Herrian, edo bintat eaen, eh bai bentsatean e, beste estatuko eta beste lurralde e, batzuekin konparatuta ba eh dizontalden e, boom hauni ko potentea izantzela garaibatean eta eta dividez, beste toki batzuetan topatzen aldiren talde asko bat dira oso lotuak herri herri mugimenduei, okupazio mugimenduari, ezker radikaleko mugimenduei, horiak kontuetatik uh -huh. abiazen direla asko. Hemen gertatu zen, e, Euspojarra ditak, gerora beste diputazio, ozea beste diputazio, beste komunitate batzutako e, zera, erakundeek ere bultzatu dituzten e, programa batzuk, ez? E, da, kasuntan, e, hemen Euspojarra ditak izonduz programa bultzatu zuen emakunderen bitartuz eta bare, bareta bar, Eta, eta horrek egin zuen sortzea talde pila bat oso ja. denbora gutxia, nezartzen ja. finean, ba, bueno, baliabide batzuk ere jarri zirelako, eta enpeño bat jarri zirelako horre hori gartatzeko. Eh? Ja. Eta hori esan duzu ikarketa lan hori egin du duzura, baina bari diskurtsoen inguruan, esan duzu talde bat sortu ziela batean baina zin da, zuk lan hori egin aurretik, planteatzen zenuen aurre ideia edo hipotezi hori. Bueno, nik hipotezia, hipotezia, e, hipotezia esatea eskotan lati dut <laughs> zentzain. E, nik baneukan azen, aztenean, bueno, nipetik esaten dute lan hau, ene batean, ez dela oso nirea. Hau da, nik planteatu ditut e, kezka batzuk, zalantza batzuk, eta eta gustura epistemologikoia iasango nuke batzuk, ez? E, nola, nola valoratzen dugun fenomeno bat, eta nola ola, estado un fenomeno bat horretan, ez. Eta arkezka guzti horiek eta fantsa guzti horiek ez da zit niri ni horrela barrutik edo 21 batean esnatuta, ez? Ba, eh mm. lana bada fruitua urte batzutan zehar e, bai baserdan taldean ari ginenean eta bai e, taldea usteko erabaki hartu genuenean edo bentzat hasi erabatean taldearen izaera publikoa bertan bera usteko erabati bat hartu genuen, eta bon hor e, horren nabia puntuan daudena, dira ba, eundaka, milaka elkarrezketa e, bereziki mugimendu feministako kide, kide askorekin, eh? Mm. Baita ere gehi lesbianen mugimenduko jende askorekin, eta, bueno, kuir perspektiban lan egiten duen jende askorekin ere bai, E, baina berezikin movimendu feministako jende pilo batekin eta urduan e, nire hipotesia dosuz moa etzen beste nirea e, baiziketazen ba bueno, nik baneuzkan kezka batzuk eta kontrastatu dituen jende batekin eta komentatu nituen jende batekin eta bueno, hor ba sortzen e, so, sortzen zitaizkidan kezka horiek, ze punturaino pertinenteak ziren, edo ez neut e, esan, nire burutik pasazen ziren kontu batzuk ziren, edo besterik gabe hasmatu dituan kontu batzuk edo bueno, jende gehia auk duen kontu bat, es. Eta bueno, iribitu zetan daian punto batean eta horretik jarraken duen aurrera, ba bueno, ba jende gehia auk kalagaia inguruko kezka eta kezkan dietzat e, nagusia da bueno, eh ezenditugula inio inio inol, ez eta inun, baina inolako kasutan ezenditugula mugimenduak, mugimendu berri mugimenduak edo edo berri mugimendaren estrategiak berdinak aztertu eh optimismo utzetik, Eta bueno, e, Itse hitan arigarela kasuontan e, maskulinitatearen eraldaketas eta eta sexu genero harreman desorekatu hoien eraldaketas eta sentzu horretan ba, nik neukan hipotesiadze galtzakoso motel mugitzen direla galtzakoso astiro aldatzen direla eta sentzu horretan e, segurazi aldatu nai horretan ere bai askotan reproduzitzen ditugula eta eta berrera egiten ditugula Ba, bueno, praxisamente alborautzen nahi ditugune eh, kontu hoiek. Ez da hori erremoimendutan, ba, bueno, asko pentsatu den eta gutxi praktikatu den zerbait izan daiteke. E, ba, bueno, haizu ere, ba, ze punturaino askotan erremoimenduok reproduzitzen ditugun, eraldatu nahi ditugun egitura guzti horiek. Eta kasu honetan, ba, bueno, ba, nik uste dut e, nahazten direla kontu ezberrinak, eta alde batetik, badago dago, ba, bueno, ba, asegurazki e, askotan maskulinitate berrien inguruan egiten diren diskurtsu horiek nola reproduzitzen dituzten eh, maskulinitate zaharrak komilartean esango dut barrer batuk egiteko e, baina bueno aldiberian ere bai hortzegoen nik askok eskatzen ninduen kontu batzen, e, bueno horrek bat egiten duela edo no, bideren batean gurutatzen dela e, gizonezkok gizarte mailan daukagun hiper bisibilitate sozial eta politiko horrekin eh? eta orduan... duan e, deus gutxi egin da ere, askotan protagonismo handia lortzen dugu, eta, eta kasu onta, bai du ditan ba, bueno, agian larregizko e, ez, ez dut esaten protagonismoa, baina agian larregizko atentzioa jartzen ari ginela, e, gizonezko kegin barritugun aldaketa hoietan, edo, edo teorian eginak ditugun aldaketa hoietan, askotan oso irakurketa optimistak egiten dira, eta bueno, horrek e, ez duela terikusurik bakarrik, e, uimendu feministak edo, planteatzen zuen historia horrekin, oso, oso reala dena, eta, ba, bueno, gizonezko ba, osoak eman barritu gulara laketarako, baizik eta baita ere, ba, bueno, gizonezko hiperbizibilizazio horrekin edo, edo gain balorazio horrekin. Eta, bueno, zuke komentatu duzu, ba, hau guztiagin olizateko, Bueno, ez komentatu zuen hemen, edo komentatu zen idan. Eta ia... <risa> Ikusten duzu, nolako bye. kasu egiten ari nahi zain jokin. Oianante jokin ez aurea <risa> zika. A ber, eh, testu bat oinarritu zinela. Bai. Ez handuzu ez? Ez usta dut zurek naitzele girekin jote. Aziren gazandut dena dela, bai, ez handuzu. Zagiteko larregitze egiten ari nahi zela. Hala, bila <risa> gaukzen ari <risa> baldin <risa> Ez es keberu que handia egiten demen barruan, eh? nire eskuzarako. <risa> <risa> <risa> Oian, hana ez togara gara da pixka, <risa> bai? bai. Bena, egin zu kaldera, miren. <risa> Testuena. Iru garrena. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, oianak, eh, oianak ina inbestetan itzain duzun hori da, hori eh, ba, testu batzuk iristen dira, esku artera ez, eta, bueno ba, testuietatik zer den azpimarratuko marratuko zenukena edo. Bueno, nik e, egin nuena izan zen, azkenean, e, claro, horrelako zerbait azterta, oso, jo, superkomplejoa da ez, eta aukera ezberdinak aztertu bardi da, eta baita ere, ikerketa batek itarakoan, eskura auskazun aukerak, e, e, ez, baliatu barditu, zuez, guztatu koliztadizako e, egitea, la leitzen berso, baina azkenean, pues, la leitze bakarrik egiten duzu, zuez eta, eta zenzu horretan nik egin duena izan zen e, testu publikoak bilatu bai gizon talde eta gizonekin ekimen batzuk talde etakinmen esaten duzu, batutan e, ni ez nago ha inzidur talde batago enik yeah. e, e, ba, Edo esan ez dela ezin ez du baloratu Euko Jardaritzako programa batetik ateratzen den testu bat, edo, edo herri mumen duen forma ohikoan biltzen den zorzi lagun eh inguruan idazten duen testu hori, eh ja. Ze, orduan astatu dituen gizon talde eta gizonekin batzuk egindako testu batzuk hartu dituen eta kondizioak ziren oinarri-oinarrian, e, testu hoiek publikoak izatea. Publikoak izatea, alegia e, bai, jendeak irakurgai izatea. Jendaren eskura egon zitezkeen testuak izatea. Eta orduan testu hoiek eh aztertu dituen, ba, bueno, oso ba, bueno, diskurso analizi kritiko feministaren eh parametrotatik apur bat ako da eta zertuta ba, ba oso testuen aspektu oso, oso ez berdinak ba, bueno, ba horrek suposatzen du ba testuakitzean 17 aldiz irakurri eta ondo ondo zinen eta bilatzea konektzioak eta hautabeztea eta bueno hori dena kontestuarekin apur bat harremanetan jarri hori da, hori da, hori da. Mm -hmm. Eta, bueno, testuekin naskatuta maitzeaz gain. <laughs> e, <laughs> Zerra espimarratuko zenuk edo, bat testuietan topatu zenuen edo asierako ideia hau aipatzen ari zinen hoietatik mm. topatu izan zenitun bertan? Ba, bueno, azteko topatu nuena izan zen, zailtasun bat testuak topatzeko. E, mm. Testu gutxi publikatzen dira eta gerok topatu nuena ere bai igartzen dela E, komilartean hemen astapenetan dagoen mugimendu bat e, inguruan ari garela, ez Tarduan, testu asko ez dut zango bat aveskearen fotokopiak zirenik, baina testu askok oso inarri komunak zituzten, eta askotan ere bai, bat ziren manifestuak, ba, ba, euskaratutako manifestuak, e, ba, mailako ekimen batena, edo horrelako kontuak ere bai topatunetuan, eh? Eta er topatu nuen? Eta er topatu nuen denetik, eta eta egin dituen <gurra> kala horri alde horrean, laburtzean zozaia da. E, bai topatu nuen, ba bueno, azken bai, finean lehen aipatzen nuen kontu hori, ba bai e, egitura sozial patriarkalaren hainbat eh, kontu eh, erretik atzen edo, edo berproduziten zirela. ez Eta zentzu horretan, ba bueno, bai, diskurso hoiek batzukatela, eta joan horra esa muga bat eh bueno eh edozein e, egiten duguna zer galfa bezela ba kritikokia aztertzeko aukera eta beharra eh bueno, Adibide bai, bat jartzeko adibidez Eh ba adibidez eh ba etero, etero oso mm. ni neri oso hartu utzik ikutzen dit kontu horrek eta asko interesatzen zaite bai nerebizetan eta bai kergaiozela eh Ba asko reproduzitzen zen eta zentu horretan e, gizonaren gizona sujetu bezala aipatzen zenean testu hobetan eta gizonak aldatu behar duela eta gizonaren aldatzeko gaitasun eta behar hori azimarrazen zenean ba askotan e, oso zailazen gizon heteroseksualak ez garen orru e, hor gure burua ikustea zentzinean e, aipatzen ziren e, une oroa ipatzen ziren kenua, edo egiten ziren e, hor lako zubi batzuk e, gizontasuna, heterosexualitatea, e, paternidadea eta, eta hor lako kontuen artean. Eta orduan azkenean irudikatzen zen gizon eredua e, ba, gizon heterosexual batzen, bikote harreman monogamo batean gehienetan, eta, eta askotan edo gehienetan da semea alabak e, dauzkanak ez da Orduan eh ken, tengakopenuak egiten ziren harreman e, horiek aldatu beharrari, oso esparru oso esparru pribatuan kokatzen da kontu guzti hori eta askotan ematen duela gehiago eh bueno, patriarkatuaren arazoa dela gizon elkarrekin bizi diren eta elkarrekin harreman no, sexuafektiboa euskatzen gizon eta emakumeen arteko desoreka bat. Eta bueno, zenfinean eh desoreka hori gizartaren esparru oso ezberdinetan iridikatzen da eta beste horretan part hartzen dugu gizon homosexualo, ba, gizon heterosexualo, keza indeste edo bestera batetan, baina baina bezain beste bai. Orduan, eh, hori zen topatu zuen e, kontu, kontuetako bat, eh, askotan, e, gizona esaten denean, nahiz eta irudikatzen dugu maskulinitate berri baten eraikuntzaren paradigma horretan, gizona esaten denean oraindik ere gizon heterosexual baten e, inguruan ari gara eta eta bertakoa eta txuria eta kontu guzti horiek Orduan zentzuz horretan, claro, nik dimeran, eh, o sea, gizon gizonak izango nietik lehenan baia, <gülüyor> eh, metemo oraindik ere eh, ditugula patriarkatuaren eta, espero, o sea, bai, kontu guzti horiek esaztotan curiosa da nola homosexuala izan están algarren dizanal diren o soizero normativoak <gülüyor> e, du betez, baina. baina bada gorduan zentzuz horretan, eh, bueno, muriste hori izan daiteke arazo bat, eh? Orain justu eludiozula ba maskulinitatearen termino horri eta eh azkenaldian asko entzuten ari gara, ez? Gora bera maskulinitate berriak, berriak, ez? Eh, horrekin akonpainatuta denbora guztian eta, mm. bueno, zuko orain aipatu duzun moduan, ba askotan termino hori eh, lotuta dago Bueno, edo zeintzat hemendik ikusi ahal izan duguena e sentikorrago bateen alde egiten duten, ez? Gizonen arabera edo da, zuk e, berri horrekin, ez? Doan maskulinitate termino horren mm. inguruan edo ze, ze iruditzen zaizu edo ez dakit. Nik daukak e, historikoki, eh, daukak arazobat berri, berria hitzarekin. Mm -hmm. Eta, eta, eta ez dudalako onkarri hori irakurtzen, eh? irakurtzen dut, baina... E, iruditzen zait, askotan... E, berritasun, berritasun bat ikusteak e, adierazten duena da... E, beste aurreko gara historikotan... E, ikuste e, Ikustezina bilakatu dugun zerbait... Bapatean deskurtitzen dugula. Eh? Ja. Eta zentzu horretan... Ba askotan... E, ezakit... Esaten dugunean oso berritzaia dela, egin dela pelikula bat, eh, lau emakumeren inguruan eh, Rockmunduan munduan dabiltzanak. Mm -hmm. Bueno, agiantzer ikusi haukare bai, nola zan zan, askotan. Tantzan, dale, dale, jokin. Ez dugun, ez dugun, ez dugun reconozitzen, ortik, aurretik, aurretik egondiren, ainbat esperientzia, ez? Eh? Eta, eh, maskulinitate berrien kontuarekin, nik kemea purbat pertsonara nuen eh, kontzeptuarekin ez? Eh? Eta, ez no, duen, maskulinitate berria, berria, berria, berria, berria... berria. E, nik, karo, niki planteatzen duen atzen seguraski e, historian zehar egon direla e, maskulinitatea beste era batera bizi eta eta praktikatu e, azkenean potere harreman e, bezala praktikatu duten e, pertsonak, ez, imaginatzen dut gizon guztiak, nire aitonaren delaunaldiko gizon guztiak ez direla izango berdinak eta ez dut dela era berdinean e, bantenduko harremana beste beste seksuan asignatuak itan diren pertsonekin, eh. Claro. Orduan, e, alde batetik iruditzen zita iran oso inkusto atzela, gero beste alde batetik, ere, e, maskulinitate barruan, edo maskulinitate barruan kokatzen gaituzte hainbat bat pertsonok, e, ez bukauk eratu dugulako, edo, edo era voluntarioan e, aligarera korretan lanean, e, maskulinitate horretatik ambora kokatu gaituzte askotan, ez eh? barruan historikoki, e, Aribidez, eh, homoseksualok izan dugun eh, nola baite baztertze hori maskulinitatearen eh, imperio maravilloso horretatik, ba bueno, horrek ere eh, eragindigun aita naiz beste maskulinitate batzuk bizi izatera. Mm -hmm. Ez dut esaten hori marabilosoa denik, eh? esaten dugana da, egon hori badagoela Eta hor E, larritzen dinduen apur bat zer gaitik, bapatean eta egiten dugu maskulinitate berri gainera zaganera horrelako inpetuarekin, horrelako publikazio pilo bat egiten ari da e, prensak ere badauka interesan diaz enaldian eta barru e, maten dit, e, zer aukala hain zuzen ere lehena aipatzen duen gizon horrekin ez? gizon heteroseksual familian e, antolatua bikotean, monogamian eta semealabekin e, autu kontziente bat egiten duen momentuan eraldaketarako Orduan, e, bizibilizazio ikara garri bat daukala horrek, ez. eta orduan bai egiten dugu maskunitate berrietat. Beste guztiek egin dutenean hori, baina ez direnean hain ikusgarriak ez dugu termino horri horren besteko indarra amaten. Ez. Agian, hor badago, e, Madrieko ikerlari bat, Garzia-Garzia usteudez nela. Eta horrek e, ikerketa bat jentzerari gauindu tesi bat egin du maskulinitatearen inguruan, maskulinitatearen eraldaketaren inguruan, estatuaren e, era horretan, eh horretan. eta tipoak adieratzen duena izuzen hori da. Bueno, ez da maskulinitatea aldatzen ari dena, baizik eta maskulinitatearen bazuan kokatzen diren sektore sozial eta adin sektore batzuk e, aldatzen ari dira, hori bai. Eta eta hori izan daiteke baina bueno, sektore guztiak ez, eta jende guztiak ez. Eta zuri iruditzen zaizu, baurein itza egiten ari ziren eta ez zinen eta maskulinitate berrien oien barruan sartzen dugun kontzeptu horretan aztertu dituzun edo ikusializan dituzun eaeko maskulinitate talde edo bueno, gizon talde edo ekimen horiek reproduzitzen dutela irudiau eta terminonen esan nahia oza bere egiten dutela pixkat, ba bida gizon, txuri, etero, aita, naiz, eta... Ez, be, ez, nik uste dut e, e, bueno, asteko ustet administratasun ikaragarri bada mm. hori bai, eh gizon taldeen eh, barruan eta gero gainera eh, lehen esan esanduan bezala ba ez instituta aztertu eh, gizon hoien bizipena, edo, edo inkluso Antolak eta ereduak eta herri mugimendu bat aztertzen denean edo herri mugimenduak aztertzen direnean hainbat kontu hartu beh hart dira kontutan, ez, eh? Ane e alderdi politiko bat ezin dugu ulertu bakarra idazten dituen manifestuengatik. Yeah. Orduan sentzu horretanik beti esaten dut nire ikerketa oso osoin kompletua dela, ez? Orduan ez dut horren beste hitz e, egiten eh talde horiek egiten dutenak, baizik eta transmititzen duten diskurso horrek transmititu dezaken edo transmititzen duen zerbait eta ze. Orduan beraiek reproduzitzen duten ere du hau, e, Esan bezala ez dut aztertu, ez dut aztertu zein den konposaketa eta zenbat diren heteroseksualak, mm. zenbat ez diren, zenbat izi diren bikotean zenbatez. Bai, bai aztertu ditut, ba, hori egindako idatzi horiek eta azestu horiek eta horren arabera bai irudikatzen da eraldaketaren sujetu hori, bai irudikatzen da gizon heteroseksual bikotean biziten gizon hori bezala. Mm. Gero beraiek repulsitzen duten hori edo ez ba... Ester dut ez ez, eta mm. uste dute bentzat nik ezagutzen ditudan talde batzutan, eta eta hor lanean ari den jende bat kontuan diz e, ari dela kontu horrekin e, lanean, eta saiatzen e, direla, eta lortzen dutela kasu behin gainera nainera ez erreproduzitzea banak eta hori, eta barretabar dut egian kontua da oraindik hori adierazte e, da korduan e, zailtasunak eta daudela. Eta feminismoarekin nola ze lotura edo ze harreman ikusi diazu? Bara, topatu dituzun masculinitateetar lehoi edo ekimeno oiei testu oie. mm, behiz. Bueno, oso oso harreman kuriosoa e, e, e, da feminismo horrekin dagoena. Azkenean balagor e, korrenta ezberdina haude bai, e, eta maia teorikoan ere korrenta ezberdina haude apur bat batzuek ulertzen dute masculinitatearen lanketa hau feminismoaren e, ez dakit esango duken agar bat betzela, baina bai ondorio bat betzela, De beste gende batek ba ulertzen du gehiago, zera independiente bat dela eta eta askotan ere hor badago orrelako erran zerako bat feminismoari ez horrelako oso ondo egontzen aua via.punto bezala, jarri ginen gure abiatu ginen baina sailtasunak ez harreman horretan badakitu taldek ere oso harreman ez berdin dituztela era dela e, berriental de ez e, movementu bezala oso harreman ez berdin dituztere bai eta alde feminizkekin. Diskurso mailean, harritu e, ninduen kontuetako bat, izan zen, e, feminismoa, feminismo hitza itza bezala, edo muimendu bezala, ez zela ipatzen diskursoa guetan. Ingrid. Eta, eta ez ez delako agertzen e, sujetu bezala, ez ez anoski, igual, irazten balin badugu, e, manifestu bat, ezakizarren inguruan, ez gu, itezit, demora guztian, feminismo ipinimear. Mm. E, baina bai, harritu ninduen, aipatzen zela, e, desentetan, El movimiento de las mujeres, ahipatzen zen yeah. emakumeek egin nahi dituzten aldaketak, eta bare, eta bare, eta hor Problematikoa dituzetan alde batetik eh, Emakumea kategoriaren homogenetazio hori mm -hmm. eh, Aprobataren emakume guztiak alituko balida bezala Belaien askapenaren alde borrokan jotazu Eta, mm -hmm. bueno, eh, solitxarrez, uste dut ez kasua Eta, eh, eta uste dut <risa> movimendu feminista que zuela inoiz eh, planteatu emakume guztien mugimendu bat izatea, bai emakumeen mm -hmm. mugimendu bat izatea, baina ez bakume guztiena izen mm -hmm. ere homogenizazio hori osar eskutua izango lentatzeko. E. Mm -hmm. Eta orduan e, alde batetik e, emakumeen mugimendua deitzea historiari e, interesgarriari utz eztaidan, ere konozitzen duelako e, emakumeen mugimendua dela bai, baina e, zergaitik ez mugimendu feminista. E, ez nuen oso ondo oso ondo kokatzen kontu hau. Eta maia teorikoan, e, hori, aipamen ez eza horrek e, apur bat arduratzen din duen, gero irudikatzen da ere bai, e, ba, apur bat maskulinitatearen inguruan, ikerketak egiten ari diren pertsonek eta bai universitate munduan, azkenean ni hor nuguetzen aiz gehien bat, e, ikerketak ari diren pertsonek, e, kuriosoa da, baina gero eta urruntze haundiagoa daukateik e, teoria feministarekiko, ez? E, Gara i batean, beroen dela ezak, eta amara magosturteko ikerketa miratzen baituzu, eta liburuen soziologoek horiek egiten dugu konpulsiboki. Altzen engordialetara juan, eta ikusia bernor zitazten den bibliografietan. Eta liburuetako bibliografietara baldin bazoaz, e, gero eta enakume gutxiago dago, gero eta feminista gutxiago dago ere bai. E. Nola baita e, esparru hori, independizazioan da eta oso kokatzen ari da identitatearen, azterketaren paradigma horretan, eta ez horren beste feminismoa planteatzen duen, ba bueno botere arremanen, azterketaren paradigman, noski identitatea ulertuta, bago nosu txetiru bat aukera bat ezela, eta kontu guzti horiak ez. Eta urduan, bagoen, bueno, ba, feminismoa aipatu oso gutxitan aipatzen zen, eta gero baita opatu nituen horrelako keinu batzuk e, ez zuzenean e, mugimendu feministari zuzendotakoak, baina bai, e, kesuz bezala e, mugimendu feministak edo feminismoak E, sortutako inguruan, eh sortutako radikaltasun edo la revisco baten inguruan, aldarrikapen bat gizon guztiok ez berdinak, e, gizon guztiok ez dugula patriarkatua berdin besarkatzen, horrezhala un da manera. Eta, eta horretan enfasi bat, eta momentu batzutan bai keinu zuen batzuk eh adieraziz batzuei literalki zitatzen dut batzuei asko kostatzen zaiela onartzea gizonak ze punturaino aldatu garen. Eta nik badaukaz susmoa ez bidelari eh nieraitaren belaunaldeko gizon machistetas. Eh yeah. badaukaz susmoa batzueko, bat, batzuekoiek e, onartu nahi ez dutenak badirela horrendik ere eh ba bueno, movimiento feminista komillartean ir mm -hmm. analisi mm -hmm. radikal bat egiten dituen alde eta, eta eta, bueno, oren jarriko zeko zaito... baina oroar, azin marratu nahi konuke ba... o sea, ez, ez <laughs> du nahi agonek iruditea euskal ozer azin marratu nahi konuke oroar eh, movimendu feministarekin gizontaldei daukaten arremana, eh, normalean nekoa intentsoa eta harmonio txua izaten normalean, askotan ikusten dira e, elkarrekin egindako ekimenak e, batutan ere horrek sortu izan ditu bere, bere zerak, uh -huh. baina normalean e, bueno, ezakit ba, Talde asko biltzen dira edo emakumearen etxean, edo, edo talde asko sortu dira emakumeen maitik esuntako uh -huh. iniziatibetatik eta barezabar. Ose, oroar ez da konfrontazio harreman bat, ni mucho menos kartatzen dena da. Klaro, eh, nik egiten dugana diskutsu analizia eta arduan planteatzen duguna hor da ez begiratzea kalean zer dagoen. Uh -huh. Baizik eta saiatzea begiratzen zer kostatzen zaigun aldatzea eta zer dagoen horain mikorra. Uh -huh. Bueno, azken zati hau borratuko dugu eta jarriko dugu, como si todo fuera konfrontazio <lomenar> ni <einfach> mal roio, eh, Jokin? Polemika, <lomenica> pixka, polemika hori da. Eman dizkietela <disciple> austera batzuk, esakindu bat aldeko di. Bai, bai. Ba, orain jarriko zaitu horla modu super ameslari batean edo pixkat zure irudimena lantzen jartzen, eta galetun egizugu, zuk gizon talde hauek edo nolako jarduera izan berko luketen edo zuk beintzat ze nolako gustatuko litzai izatea horrela? gizon talde edo maskulinitate talde edo perfektu bat. Wow. Tomasa. La hizo azaras. Vamos okay. <laughs> eh, Jo. Se baina abiatuko naiz lehengo lehen eh ere bai. Eh? Bueno, bota. Bai, eh, lena ikatu zuet hori, eh, Nizan talde batean egon nintzen egon Barcelona, neukin leheniku genuen, horrakos eta baida sakon bat, momentu batean. Nizan e, nintzen talde hortan e, kidetako bat indarraundiak iten zuena e, onako plantamentuarekin, guk ezin genuela e, taldea, bilakatu horrelako terapia talde bat, eta duan, kanpora e, begira gauzak egin behar genituela, iratzi behar genituela, komunikatuak edo esku horriak edo nadalakoak, el carrizqueta gimergen dituela, eh tabareta bai. Orduan insistitu, insistitu noen eta acaso hizitaten os muy majos, eta eta bueno, ba, ba oso etela burrean engen dituen gogoratzen dituel karrizqueta bat eta parte hartu denuen bi bi maila ingurutan. Bai inguru hoietan gertatu sitaiguna izan eh jaso genuen atentzio maila eta izan zela, eh. Eta aldu zen momentu kritiko bat non Norbaite galdetuzikun publikotik zein uste genduen guk zela feminismoaren etorkizun. Ostras. Eta, karo, hau oso herresa da, galdetan badia zuniria, dozein momentutan, porzen ikitoreta entzunan dituzte, kalean. Eta, karo, baldinmana, baldinmana hor, e, nire eta beste kile bat gogoratzen dut, baldin badaude jarrita, eta ezkerrean daukaguna da, e, Barcelonako lesbiana feministen asambrada, ogoita bihurteko hibilbidea, Nada, hombre. Eta beste algu han 10 urteko eh yeah. berreskurapen emakumen berreskurapen historikoaren inguruan lan egiten duen kolektibo bat guk esan zeluen bakarrezantzen, zen pues, guk ezin eran. Claro. Ez newarantzu un esgalde la conor erantzuteko alde asteko eta beste alde batetik ere goztea. Jende egokiago da guhinuatuen. Mhm. Eh? Uh -huh. Horre aribe zerabaki genuena esan zen, gero da, Euskal Herrian, tipogat egu egin esan zidan kontu bat, oso interesgarria eta esan zen, joni, bizantaldein ireia oso nahi dituzetzei, baina klandestin izatu, baina klandestin izatu, baina klandestin izatu, Ondo dago, gai hori elandu barritugu, eta pentsatu barru gusentzu diren gure, gure estrategiak, aurre egiteko historia biehi, nola lan zendugunez, boteregunen kudeaketa, nola lan kudeak dugun gure arteko harremanaren kudeaketa, nola dugun bestekiko eta lan zendugun bestek oreningoan zarata egitea bereszkoa daukagu. Hori plantatzen zienean berak ez. Igual beste digabe geltitur gara horrez. Ne nik ez zein den gizon taldeen jardun perfektua. Badakete adibidez gizon taldeetan ari den eh ari den pertsonetako batzuk lan politari izandutela, ba, eskuntza mailan adibidez, ez? Ba, eh nerabeekin e, tailerrak eta horrelako kontuak egiten ba institutotan edo ikastetxan Apur bat, bueno, pues, lantzeko balore batzuk eta lantzeko harremantzeko mota batzuk eta bar, eta eta bar, eta hori jarduera interesgarria eruditzen zaitez. E... Askotan, e... pentsatzen dugu horrelako jardurak egin dizaketen bakarrak gizona garela, oda gizoneskok bakarrik garela kapatza egiteko beste gizonezko batzuei bere gizontasunaren inguruan. Eta hor, e... trampa arrezkutsu bat dagoa, zentzinean ere da berriro ere e... bueno, gizonesko benitzak balio du, epakumezko benitzak ez du horremeste balio, eta Baniko egouan dut ni txikian hitzenean ikastolan, e, lanketa genero mailan lanketa ikaragarria entzuen Anderino bat genukala eta oso feminista selako eta oso makarra gainera eta eta planteamendu interesarriak egin zituen gurekin ikaste eta niri ni ni markatuz izan goitik bera eta niri bezala bestikase batzu zui ere bai. Mm -hmm. Orduan agian ezu gustatzen gizonak izan beharago egiteko, baina badakit Nikustei horretatik ba maskunitate taldetan danean dabiltzan askok lanketa hori egiten dutela eta oso interesarre iruten zait. Gerora kanpora begira egin bar dugu lanketa bat ez dugun egin behar lanketa bat egon behar dituen gizon taldeak ez diren egon behar. Bueno, ni konformatzen naiz eta momentuz posten naiz uste dudalako toki askotan astiru astiru gertatzen ari dela. E elkarte, e, kolektibo, erakunde, mistoetan e, horren inguruko hau zanar ketaten ari direlako. Eta gizonezkoak, ba uste dut, lehen baino parte hartze handiagoarekin, e, parte onari dira kontugu kontu gubietan, besteteku batzetan segurazkin, lehen bezalako parte hartze txikiarekin, beste gubizu batzutan igual inkluso gutxiago. Horre baditu bere arrizkoak, bere aldekoak, bere kontrakoak, kontu zibilibar dauz narketa horrekin, baina uste dut, e, azkotan zale lauartzen eh gizartearen e, esparruen 199 gizoneskoen esparruak direla e, esparru mistoak ere bai gizoneskoen esparruak direla hor daukagula hit gehiago inoork baino eta orduan esparru esparru lanketak egitea oso garrantzitsua da nire ustez abian ikusten duenak beharrezko eta gogoadu kanak eh gizon taldeetan biltzekota bar eta deus kontra osea ba, baina deus e, baina utuzute eh ez denik modu bakarra gitzonezko engan edo gitzonezko engan eraldaketak buritatzeko. Ez dute Gizonezko asko eraldatzen ari direla beraien maskulinitatea bizitzeko eta gauzatzeko moduak eta ez dela beharrezko, o sea, ez dela necesariamente pasatu gitzontaldeetan egote gaitik, batzik eta askotan, eh talde mistotan egin diren ausnarketa hartu diren neurrien gatik ere bai, ez askotan ausnarketakoz interesgarriari dira, baina neurriak hartu bar ere bai, eh jarri bar dira e, baliabidea horretarako eta uste dut sente horreta, baina bueno, nik pentsatzen guruan azkenenguruetan ustenari naiz ere bai, bueno, talde mistotan iniziatiba interesgarria da o de Bueno, Jogin galdera da Galdera komplikatu hindi da zuetan bai, bai, bai, bai Baina hori den Da placer bazurekin hemen entzuten egotea bat baino hori denbora gainan dugu eta Hingoizkizugu beti elkarrizketatu guzti Egen ezkigun bi galdera txak Ajá. Eta, bueno, abertzuk ze Auek ere dira irudimenari Bai, bai, bai, rienda suelte mare. Eta batez ere gehiagin pentsatu gabe bota berrekoak, eh? Venga, vale, sabes, en eso voy. Bueno, le lengua da ese no regati, dicen que ya horrela buru etortzen saizun lenego gauza esateko beldurri ah. gabe. Vale. <risa> ba, bueno, le lengua ez da oso komplikatua, yes. baina da etorkizunean, bueno, du hemenik eta mar barru nola ikusten duzun maskulinitateen garapena Euskal Herrian jarriko dizugu mugatua. Hala, ez da istura legana. Oshardu. Nik uste dut eh, egongo garela oren gauden tokian, mm -hmm. baina por bato beto. Bien, optimista zuera erdoen, oso ondo. Eh, eh, Euskal Herrian eh, nik diz izan dudan bezala, eta igual izan da, ni izan da izela txikitatik eh, oso ingurune, bueno, ingurune feminista batean eh, naiz, eh, ermuan hazen nintzen, eta... Ermoan, movimendu feminista kriston indarraizan dugu beti, eta azta dizeak, eta uste dut, eh, movimenduaren lortenak oso-osomotelak izaten ari direla, baina ebait ere, imaginatzen dut, sakonak izaten ari direlako, uhum. eta orduan, eh, nik ez dut kriston optimismoa gaionekiko, askotan, eh, de hecho asko salatuko, miliartan salatzen dute eh, historiago nire lanean ez, askotan, bai, soziologo, antropologo eta beste ologo askok, planteatzen dutena da e, gaur gungo azteak, gira da ez direla machistak, edo gaur gungo ez dituztela horrelako jarrerak eta ez da gizeta zegoan, 2000 az, bat ero optimista horrekin, edo ez kuntorreta araño, baina ez da ere ez dutukatuko e, aldaketak ematen ari direla, jendeak alegin handiak egiten dituela, aldaketak emateko, eta horrek fruituak ematen dituela, eta horreguan nik ezperut emendik hamar urtera egotea lekuo behago batean, baina ez daukat esperantarik egoteko ikara leku jo ja, batean, zer, beste la aldaketa hori pantzialitzak ez segurazu. Bueno, baina ikuzpunto positiboaintza. Bai, no. Bai, mini positibo. Eta benga gallana, no? subotra bestea. <laughs> eta bestea izango litzateke botere bat izango bazen horrela botere infinito Zubat, botere bat Bot Bot botere, boterea. boterea. Zuk nahi duzun boterea ulertzen duzun moduan eta zer izango litzateken egingo zenuken lehenengo gauza. Ixildu. <risa> oso, oso. Galdera honen erantzulek beti dira ikaragarria. Uste dut, nabariren bezala, Ixilik egoteko gaitasun oso gutxi daukateka, orizan golitake nire superpoterea. Ba, hemen ez gara konturetu, Bueno, ba... Ba, ba ebe, egin, egin, eta xile galditu zara, eh? <risa> <laughs> Beno, ba, isilman agurtuko dugu, bai. eskerrik asko, gurekin bai. egoteagatik jokin, eskerrik asko, gurekin, lazer gondi bat izan da, eta, da bai, badakizu hemen ere, ba, nahi duzunerako ere, ba, bestetartetxo bat, hartzeko, ba, aukera daukazula, nahi izan ez gero, eta guztorartuko zaitugula, hartuko ke, Hasike gongo gara, behar duzunerako. Primera, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, Agur, jo! jo! Huliki jadetzen hasi ginen Nindarrez zapaltzen Nogotxu hasi gara ausartzen Basterra Zerraikitzen ikustezik, guztia biztaratzen Biloztuz, geure bunua janszen Gorkuntzak gozatzen Kirakat, geldu gara leitzara ¿Qué tal lo bestia? Badi Irulao ¿Vale, ah? ¿Alguna? ¿Saltó el y enplazará? ¿Sirrica, sirrica? el cartú borro cara? ¿Amaica, amaica? ¿El giten arigara? ¿Baná todo lo ha visto en el nivel? ¿Eso que también? ¿Va cabeza que lo da, <laughs> Eh... Hori, ba... Hama, eus miñetuken galditu, arela. Amar. Amar. <coughs> ba, hi, eta beno, eta gaisatu, beno, bez? Egin dugu gonbide Facebookean jendea idazteko, bimila lagunditugu Facebookean, gaza, wow. eta bestea. Bimila jendek erantzun duela. Eta batez, eta batez, bainoan. <coughs> Bela, lehenengo gauza, eh, neska bat jarri du hor... Eh, Akaso? sortu hartu barco gehiago que gehiago programantzea ardio torrela ez? Eh, Izan da. Eh, Neska bat jarri duemen guia para la buena esposa eh, el paiz eh, ui estratosfera atzera, da, a a estratosfera no, no, no. ui ema es que jaion bada torre da hori da Euskalet <tinya> Lasai ez da zuen antenaren kontua, ainareren aotsa da, transformazio joak bizitzen ari gara zuzenean Ara Medamorfozie Animo Ba. <laughs> A, Listo. Bai. Menot, apa tu te Fimenen e, kontuarekin, ben, ben, ne, nahi zuten bezala, mar minutu geratzen dire, bakarriak Gail Zabala da, sartzen gara baino ez dut zi naioak. Itzein horreta ezta eh? Fimen eta ez horrengoesten itzeiten dugu, ez? Eh? Lasaiago. Bai. bai. Bai. Bai, zeren badu badu Badauka, fimenen, bai, bai, zer hitzegin hasike. Mm -hmm. Bai. <coughs> <coughs> hemen zuzenean. Ia de la esposa. Bai, eta daude horrela, gomenbio batzuk oso, oso ikaragarria. Hombre, esan behar da, gia dela buena esposa hori, ez dela frankismo garaian sortu zen gia bat, gaur publikatu den kontu bat da, bueno, gaur edatzoko, zegun El paizen. El paizen. Bai. Gia para la buena esposa. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Eta azagartan, no? Bueno, pues jarri garrut zu. Lehenengo gauza, ze izan eskondu zen pertsona berdina, izan zaitez, ez? Ez, ah. Baitean es, gati, eskonduzen zurekin, eh, maitez aitu, eta ez bilakatu beste pertsona batetan. Ez garatu. Jarraitu, polite izaten jarraitu, entzun, eta al loro egon, komunikazioa lan du, arte bat da, sukaldatu, sukaldatu, ez, <susur> artik Intimitate a Isamber Arequí Negunero, Harry Laguntasuna, Romancean, acaricia su ego y otras partes del cuerpo madre mía, <risa> el sexo. fuerte. Crea ambientes de farra, no sé. ¿de qué es <risa> Esconde ju los juguetes de los niños. Se va. Y, y cualquier otro detalle que implique descuido desorden. Ver, es su garriada. Y su garriada. A, a ver, mañana no la tan, no la tan, no te, doy, te hago. Ah. Al Bai, jo, ba, Na, Suplemento moduan edo artikulo bat, edo zer da? Blog bat da, bada. Ola, e, aldizkariak bat ditu zte blogak atxikituta, edo jendeak kolaborazioa, edo egiten dutenak, ez? Uh -huh, bai. Blog eros izena sexy corner en el país. Baina, beraiek idatzi dute hori? E, tipa bat, bai, ono bitu. Ez que batzutan irakurri zandut blog hori, eta dauzkate oso gauza interesgarriak. Eta, sin mas, o sea, beraiek... Publikatu dute edo hartu dute frankismo garaiko bat. Artuko zuten frankismo garaiko bat, bueno, ez? Ez <laughs> dut uste, ez dut uste, bai, bai, bai, batu dugu, orain txo bertanto batu dugula, eta bai. ez dut uste zeren bada jendia salatzen, oza, sea, hau, badukazu gogoa eta idazteko al defensor de lektor, Pues por este artículo de la sección entera que se exista retrógrada de sexista e ah. imbécil machista e idiota jarri donesko. Claro, billetz. Ba ba <risa> <Sencillamente. risa> e Beltzeren aguados askenekoa. Bai, beatriz Jimenez o kidatzido. Ah, beatriz ah. Jimenez. Bai. Ori ba ba ba va va bai. Ostras. Alatagustizere eh, sarreratik ez du ez da gertzen broma bat den edo ez eta ja soilik orrekin. Gua, increíblea. Hai gargarri agote horrenbeste jende saiatzen idazten beste gauso batzuk joki adibidez, eh, pero... <risa> yeah. Eta gero horrelako gauzak Bai Zukaldatu, zukaldatu, hemen dago hey! Hamaik oso, ondo, xavi funtza, Zein da honen funtxa Osea, banaketak edo Ez Ez Txegit, ez, ez banaketa Ego egotea, ah, emakumea yeah. Sumisea Izaten jarraitzeko, ez Hori bai. da Bai, bai, bai Haldatzea bueno, hor dago, eh? eh? Batutu, situas. Me ha encantatik. Intimitatea izatea egunero zenarrerekin. Intimitatea. Intimitatea. I crear, es que, crear ambiente eta benes graciosu. Ia, crear ambiente. ambiente. Cocina, mantén tu propia identidad. <risa> hori, ah, en plan, nunca segas la alfombra para tu marido, pero aurreko ez izan zure zenarrerentza torlako bueno, alfombra bat edo, hori da esaten duena, <risa> baina hori da azkeneko puntua, baina horreko guztiekin kontrako esaten da. Bai, izan zaitez alfomra eta lasei zapaltzen baldin mazituzte, ondo egiten ari zara. Zapaltzen jarraitzen zaituen bitartan, ez? Bai. Beste la beste etxe oh, batera jungo ez da. Ez gizendu. Ez akomodatu berarekin, ez gizendu. Eta jantzi ondo, eh? Eta horrela, bai. Eze oh, ondo. Eze ondo zeik aragarria, eh? Oh. Bueno, ezakit eh, guzti honekin uste zaituzte gu. Bara, gizute ikasi. Emazen. Idatzi, Animaz es, eta animatzen dugu jendea idaztera blog horreta en el blogean dago. Eros blogean idatzi bai, eta kaino sartu, es. Bai, bai, bai, bai, bai. Kejaxatu zaitezte. Mhm. Uh -huh. jarri do bat. Pero los hombres nunca estamos conformes. No, <risa> Azte, gehiago eskatzen ya gozkatzen dorendi? Eh, es es zaude Ez du azkeneko hau dut dutuste, mera ez broma porque podemos tener a la esposa perfecta y no nos damos cuenta su oh, calda tu, su calda tu yeah. pastelak egin, etxetik es mugitu bainet gizendu claro, yeah. hostia, está da horie <risa> es que es el reto de la mujer del siglo 21 su calda <risa> tzen duzu en bitartean GameFoundaren aerobic video eikusi y por dia Beno, ba, konbidatzen dugu jende guztia, gonekin abildua idaztera, edo bestela ere Facebookean zerbait idatzi, e, elpaiseko salatu, ez, eren mm -hmm. gainera, eskerrekoak direla mantentzen badute, ba, bueno, ez, ba, bronka ahondiagoa izatea, eta, ba, ez ez dira ezkerrekoa, egunero, egunero, eta, bueno, ba, musu ahondiena berritzere donostiko lagunei, eta eta eta ez bai, eta taztaseko, bai, familiari, nahi, mm. musu-musu handi bat, eta usten entzaitu zego. Bai, du falta dira, horren guazter arte, zimenen inguruan pentsatu, valoratu, bai. eta... Edatzi? Dornako azpeliko parte, zagoerrak hartan dugu. Hori da, eta bestela, larun batean, irunen denak, arratxaldean. Eh? Jaion badatu horrela, horrela, horrela. Hori da, eh? Amargarren jaiona, gaztetxaren jaia, jaleo, salseo. Bai, bai de variedad, si giro pelita, qué cosa, arida. De una prestado horretarako. <risa> Mucho <risa> de ADN, de fritrixa, ¿eh? Cuando pasa